Bueno, ba, hilabete honetan, e, Antzerkia euskeraz izango dugu e, poxola e, tituloa e, konpainia egongo da hemen irunen, e, datorren hamarrean eta gero e, garrantzitzena edo aipatzeko modu honetan ba, hilabete honetan e, garrantzioa handia izango dutenak izango dira e, emengo taldiak, adibidez, adazka dantza taldea eta eraiki taldea bere lanak E, aurkeztuko dituzte hemen irunen. E, eraiki Dantza Taldearen kasuan, ba, Maritzuli Konpainiarekin eta Sinkako Taldearekin e, historio-mistorio aurkeztuko dute e, Amazazpian Amaia Kulturzentruan, eta Adazka Dantza Taldea, bueno, adazka, osatzen duten hainbat talderen Dantza Emanaldia egingo dute, eta hori egingo dute hogeita iruan. Gero musika kasuan, e, bueno, ba, irun zuzenea programa aurrera doa, jabete hontan e, izango dugu Irunen e, alde batetik e, Mikel Mikel Erantzun en privado eh izena eh eta 9 da, e, datorren 9 egongo e, da Irunen eta beste aldetikan eh sala e, Salan eh eta Labonadea eh Hiriko taldeak dira eta gure apostua hor dago ere. Eta gero, erakusketa kasuan ba, em, Euskal Burni Bideraen Museokoko Fundazioarekin lankidetzen antolatuko erakusketa, eta bueno, izan hasiko da martoaren zeian, eta gero, garrantzitsua izango da ere e, bueno, berrikuntza bat, eta ipuinkontalariak e, aurrentzako normalean egiten dugu hilabetean irudolau e, saioak eta kasuan, normalean euskeraz e, egiten dugu, eta, e, bueno, Iabete e, hontan ingelezaz ere saio bat e egongo da. Garrentzitzua e, aurkitzen da, edo bueno, e, e, gurasoek ere eskat, eskatu dute, posible zen bueno, beste hizkuntza batean ere zaio e, hauek e, antolatzea. Eta kasu hontan, Iabete e, hontan e, e, ipuin bat egongo da ingelezaz.